Stefano Sermenghi la crisi economica che è in atto è solo ai suoi prodromi, credo che nei prossimi mesi subiremo conseguenze dell'innalzamento dei prezzi dell'energia, dei prodotti, delle materie prime e e sarà davvero difficile eh, resistere. Dovremmo farlo tutti insieme e dovremmo avere una città che invece che essere incrostata come è Bologna da questa da questo consociativismo, da questo andare sempre tutti d'accordo per spartirsi le sedie, invece che per alternare programmi sarebbe appunto necessario lasciare fare a chi ne ha voglia. Oggi continuiamo a pensare di intervenire sempre dopo che è successo qualcosa e parlo per esempio dei deor che all'ordine del giorno si vogliono chiudere. Io credo che invece bisognerebbe lasciare che in questa città tutte le iniziative private, economiche e chi ha voglia di fare, visto che è un popolo laborioso quello dei bolognesi, andrebbero aiutate. Solo in questo modo potremo riuscire a creare economia e a resistere a quello che ci sta per succedere altrimenti non ce la faremo questa incrostazione che tiene lontano tutti quelli che si vogliono avvicinare a Bologna ha fatto sì che negli ultimi 10 anni Bologna abbia perso i board di di grandi imprese, di grandi banche che è vero che devono essere messi al servizio della della popolazione, dei cittadini, ma è vero che se non ci sono non fanno muovere economia. Quindi da un'economia locale che va favorita a un'economia globale che va a tappata, perché altrimenti Bologna pur essendo al centro dell'Italia, al centro della mobilità di tutto il nostro paese, rischia di essere esclusa da tutto e chiunque voglia fare qualcosa qui deve poi andare a fare anticamera a Modena, a Verona o a Parma senza avere nessuna possibilità di investire sulla nostra città e di creare quella ricchezza che ci serve.